Capitolul 9 Din nou criza genului. De câte lucruri nu se apucă oamenii? Paralel cu lumea mare în care trăiesc oamenii mari și se fac lucruri mari, există o lume mică cu oameni mici și lucruri mici. În lumea mare s-a inventat motorul diesel, s-a scris cartea suflete moarte, s-a construit hidrocentrala de pe Nipru și s-a înfăptuit un zbor în jurul lumii. În lumea mică s-a inventat balonașul cu signal dor de ducă, s-a scris cântecul cărămizile și s-au făcut pantalonii tip plenipotențiar. În lumea mare, oamenii sunt mânați de dorința de a ferici omenirea. Lumea mică este departe de asemenea preocupări înalte. Locuitorii ei au o singură dorință, să-și ducă de azi pe mâine zilele, fără să sufere de foame. Oamenii mici se grăbesc să-i ajungă din urmă pe cei mari. Ei își dau seama că trebuie să meargă în pas cu vremea, căci numai atunci își vor putea desface marfa lor măruntă. În era sovietică, era în care în lumea mare s-au clădit fortărețe ideologice, se observă în lumea mică o înviorare. Oricărei invenții mărunte din această lume a furnicilor, i se dă baza de granit a ideologiei comuniste. Pe balonașul dor de ducă s-a desenat un Chamberlain, care seamănă foarte mult cu cel ce apare mereu în izvestia. Într-un cântec de muzică ușoară, un lăcătuș și ca să câștige dragostea unei consomoliste, îndeplinește și chiar depășește întrei trei refrene planul industrial și financiar. Și în timp ce în lumea mare au loc discuții aprige asupra organizării vieții noi, în lumea mică, înnoirea e gata. Există cravata visul udarnicului, bluză tip Tolstoi Gladkov, statueta în gips, colhoznica făcând baie și sub de plută pentru femei, dragostea albinelor muncitoare. Tot așa s-a simțit un suflu nou și în domeniul rebusurilor, șaradelor, cuvintelor încrucișate, etc. Lucrul, după metodele vechi, a încetat să mai fie la modă. Secretarii rubricilor în orele de odihnă sau puneți în mișcare circunvoluțiunile cerebrale, încetare categoric să mai primească la ziarele și revistele unde funcționau, marfă fără ideologie. Și în timp ce țara fremăta de la un capăt la altul al vastelor ei întinderi, în timp ce se construiau uzine de tractoare și se creiau grandioase fabrici de grâne, bătrânul Sinițchi, de profesie autor de rebusuri, ședea în odaia sa și, privind cu ochi sticloși tavanul, compunea o șaradă cu cuvântul la modă industrializare. Sinițchi avea înfățișarea unui gnom. De obicei, zugravii desenează asemenea gnomi pe firmele magazinelor de umbrele. Gnomii de pe firme au tichii roșii pe cap și fac prietenus cu ochiul trecătorilor, Îmbihindu-i parcă să cumpere cât mai repede o umbrelă de mătase sau un baston cu măciulie de argint în formă de cap de câine. Barba lungă, gălbuie, a lui Sinitschi, cobora până sub masă în coșul de hârtii. Industrializarea șoptea el amărât mișcând din buzele lui bătrânești și palide ca niște chiftele neprăjite. Și împărțit cuvântul în particule, cum se obișnuiește la șarade. Indus, tri, ali, za. Rea. Totul era în perfectă regulă. Sinicii vedea de pe acum efectul acestei șarade ingenioase, cu un conținut plin de miez, ușoară de citit și grea de ghicit. Îl încurca numai particula za. Ce explicație să dau pentru za?" se căznea bătrânul. Ei, aș putea o eu împărți în zar și ia, și ar ieși perfect, dar zar e antiideologic. După ce se frământă vreo jumătate de oră, Sinițchi că dezlegarea sfârșitului va veni de la sine și se apucă de lucru. Începu să-și scrie poemul pe o foaie ruptă dintr-un registru contabil cu inscripția debit. Pe ușa albă cu geamuri a balconului se vedeau salcămii în floare, acoperișurile peticite ale caselor și dunga de la albastrul tare al mării în zare. Amiaza învăluia orașul cernomorsc într-o pâclă fierbinte. Bătrânul se mai gândi puțin și așternu pe hârtie primele versuri. Prima parte poartă pe capul ei turban și are reședința în Orientul. Și are reședința în Orientul, repetă bătrânul satisfăcut. Îi plăcuse ceea ce compusese, dar îi era greu să găsească cuvântul care să rimeze cu turban și care să meargă și cu Orientul. Rebusistul se plimba prin odaie, scârpinându-se în barbă. Deodată îi veni inspirația și scrise. Prima parte poartă pe capul ei turban și în suflet veșnic credință de Brahman. Următoarele două părți ale cuvântului o rezolvă ușor. Partea a doua este ceva din trei părți și a treia se află povestită în cărți, unde este eroul unui basm cu hoți ce, din pruncie, l-am știut cu toți. Obosit de acest ultim efort, Sinitski se lăsă peste teaza scaunului și închise ochii. Împlinise șaptezeci de ani. 50 de ani din acești 70 compusese rebusuri, ci cimilituri și anagame, dar niciodată încă nu-i venise venerabilului rebusist atât de greu să lucreze ca acum. Rămăsese în urma vieții, nu avea deloc nivel politic și concurenții tineri i-o luau ușor înainte. Aceștia aduceau la redacție probleme cu o orientare ideologică atât de impresionantă, încât citindu-le, bătrânul plângea de invidie. Cum ar fi putut el bună oară să compună o problemă ca aceasta? Problema aritmoid. Avem trei gări, Vorobiov, Graciovo și Drozdovo, cu un număr egal de funcționari fiecare. În gara a Drozdovo sunt de șase ori mai puțin consomoliști decât în celelalte două luate la un loc. Iar în gara a Vorobiovo, 12 membri de partid mai mult decât în gara a Graciovo, unde numărul celor fără partid e mai mare cu șase decât în primele două. Cât funcționari avem în fiecare gară și care e dintre toți numărul membrilor de partid și al consomoliștilor? Trezindu-se din gândurile sale amare, bătrânul luă o altă filă cu mențiunea debit, dar când se înceapă a scrie, intră în odaie o fată cu părul tuns scurt, ud și cu un costum de baie negru pe umăr. Fata ieși în tăcere pe balcon, atârnă costumul gilaf pe balustrada scorojită și se uită în jos. În curtea sărăcăcioasă pe care o cunoștea de atâția ani, zăceau aceleași lăzi sparte, se plimbau aceeași cotoi murdar de cărbune, și un tinichigiu repara o găleată făcând un zgomot infernal. La parter niște gospodine discutau ce grea e viața. Fata auzea aceste discuții pentru a nu știu câta oară. Pe fiecare cotoi îl știa pe nume, iar tinichigiul îi făcea impresia că stă și repară găleata aceea de ani de zile. Zosia Sinitsca se întoarce în o Ideologia asta mi-a mâncat sufletul, îl auzi ea pe bunicul subombănind. Și ce ideologie poate să existe în materie de rebusuri? Rebusurile? Zosia aruncă o privire asupra măzgăliturilor de pe foaia de a bătrânului și sări imediat cu gura. Ce-ai scris aici? ce e asta? Și în suflet veșnic credință de Brahman? De ce pomenești de credință? N-ai spus chiar tu că nu se mai primez la redacție și arade cu aluzii la religie? Sinitski rămase cu gura căscată și început să strige. Unde vezi că e vorba de credință? N-am vorbit de nicio credință. Și punându-și pe nas cu mână tremurătoare ochelarii de modă veche, reciticele scrise pe fila de hârtie. Ai dreptate," zise el trist, așa e, iar am sfeclit-o. Și ce păcat, am avut o rima atât de frumoasă." Pune în loc de credință sămânță," îl sfătui Zosia. Dar Sinitschi speriat refuză sămânța. Nu, că este ceva rasial, știu eu, am mai pățit. Of, ce mă fac, Zos înca?" Zosia se uită indiferentă la bunicul ei și îl sfătui să o ia de la capăt. N-ai explicat de ajuns partea a doua, spuse ea. Sunt mâncat, își urmă bătrânul gândul, și tot n-am învățat. Îți aduce aminte de șarada mea cu panificație? în cuvântul în pani, fi, caț și ie. Și când am ajuns la cați, am scris. Iar cea de-a treia parte, de voiți, nu e greu ca să o găsiți. Ea reprezintă adesea un nume de evreu. Nu mi-au primit șarada, mi-au spus, e slabă, nu merge. Și acum iar am buclarisit-o. Și bătrânul se reașeză la masă și început să compună un rebus mare cu o solidă orientare ideologică. În primul rând desenă cu creionul un lup care ținea în bot un T, mare și masiv ca o dublă spânzătoare. Lucrul începea să meargă. Zosia se apucă să pună masa. Se mișca mereu între bufetul cu geamuri de cristal și masă, aducând tacâmurile. Mai întâi o supieră de faianță cu urechile sparte, apoi niște farfurii cu și fără floricele, pe urmă niște furculițe îngălbenite și chiar o compotieră, deși la masă nu era prevăzut niciun fel de compot. În general, familia Sinitschii sta prost cu finanțele. Rebusurile și șaradele aduceau în casă mai multe emoții decât bani. Pensiunea pe care bătrânul rebusist o oferea câtorva cetățeni dintre cunoștințele lui și care reprezenta principalul capitol de venituri al familiei, mergea și ea prost. Fodvăsoțchi și Bom se plecaseră în concediu. Stulian se însurase cu o grecoaică și începuse să mănânce acasă, iar Pobiruhin fusese comprimat, conform articolului 2, din instituția unde lucra și, de emoție, își pierduse pofta de mâncare și renunțase la mese. Acum umbla prin oraș, își oprea cunoscuții și rostea aceeași frază plină de sarcasm ascuns. Ați auzit ultima noutate? Am fost dat afară conform articolului 2. Unii îi răspundeau compătimitor. Frumos nu au mai aranjat Marx și Engels ăștia. Alții însă nu îi răspundeau nimic, se uitau pieziși la el și treceau repede mai departe, vălăbânindu și servietele. În cele din urmă, dintre toți care mâncau la pensiune, rămăsese unul singur, dar nici acesta nu mai plătise de o săptămână, susținând că s-a întârziat cu leafa. Dând supărată din numeri, Zosia se duse la bucătărie, iar când se-ntoarse, găsi la masă pe ultimul pensionar. Alexandru Ivanovici Coreico În afara serviciului, Alexandru Ivanovici nu părea a fi un om sfios și umil. Totuși prudența îi se citea întotdeauna pe figură. De data aceasta examină foarte atent noul rebus al lui Sinitschii. Printre alte desene misterioase, era unul reprezentând un cer, un pește fără cap și un picior stingher desculț cu degetul gros foarte precis reliefat în dreapta. Rebusul se încheia cu o lumânare topită. Greu să dezlegi rebusul ăsta," spuse Sinitschii lui Coreico, plimbându-se în jurul lui. O să trebuiască să te căznești mult cu el." Desigur, desigur, o să trebuiască să mă căznesc mult," răspunse Coreico batjocoritor. Numai lupul mă încurcă. Cei cu lupul ăsta?" Aha, am înțeles, gata. Prin lup ta fiecare și cucerește dreptul său." Exact," făcut dezamăgi bătrânul, cum l-a deslegat așa de repede?" Ai aptitudini mari, se vede imediat contabilul de categoria întâi. Categoria a doua, îl corectă Coreico. Pentru ce ai compus rebusul? Pentru a fi publicat? Da, pentru a fi publicat. L-ai făcut degeaba, zise Coreico, uitându-se curios la ciorba deasupra cărei apruteau stele de grăsime ca niște medalii de aur. Ciorba asta avea ceva deosebit, ceva piept acoperit cu decorații sclipitoare. Prin luptă îți cucerești dreptul, este o lozincă a socialiștilor revoluționari. Nu să meargă în presă. Of, Dumnezeule, gemu bătrânul, maică, stă iar am feștelit-o. Auzi, zos, înca iar am greșit, ce să fac acum? Amândoi începură să-l liniștească. După ce mâncă în pripe, bătrânul se sculă, își strânse tot ce compusese într-o săptămână, își puse o pălărie de paica pentru cai și spuse Ei, zos, mă duc la Maladioș, nu e ved a mi cam teamă pentru algevroid, dar cred că o să fac acolo rost de ceva bani. La revista consomolistă Maladioșnevedomosti, rebusurile bătrânului erau de foarte multe ori respinse, făcându-i se observații că e înapoiat, totuși cei de acolo nu se purtau rău cu el și această revistă era singurul loc de unde îi venea un și subțirel de bănișori. Sinitschi luă cu el o șaradă care începea cu cuvintele partea întâi de vadânciți, pe fundul mării o găsiți, două lotogrife colhoznice și un algebroid, în care, prin înmulțiri și împărțiri foarte complicate, se demonstra superioritatea puterii sovietice față de oricare altă putere. După ce rebusistul plecă, Alexandru a început să o examineze încruntat pe Zosia. La început, Alexandru Ivanovici lua masa la Sinițchi, fiindcă la el se mânca ieftin și bine. În afară de aceasta, își propusese ca normă principală de conduită să nu uite nicio clipă că e un mic funcționar și îi plăcea să vorbească despre greutățile vieții într-un oraș mare când ai o leafă de mizerie. De câtva timp însă, prețul și gustul meselor luate la Sinischi pierduseră pentru el semnificația abstractă pe care îi le-o dădea. Dacă i s-ar fi cerut și ar fi putut să o facă fără să fie nevoit să se ferească de ochii lumii, ar fi plătit pentru o masă nu 60 de copeci ca acum, ci 3 sau chiar 5.000 de ruble. Alexandru Ivanovici, martirul care se tortura cu bună știință purtând cătușe financiare, el, omul care își interzisese să se atingă de orice costă mai scump de 50 de copeici și care de frică să nu-și piardă milioanele nu-și permitea să cheltuiască pe față nici o sută de ruble, se îndrăgostise cu toată pasiunea de care e în stare un om tare, aspru și înrăit, de o așteptare fără sfârșit. Astăzi se hotărâse în fine să declare Zosiei sentimentele sale și să-i ofere mâna în care bătea un puls mic și meschin ca un dihor și inima sa strânsă în obezi fabuloase. Da, zise el, Asta e situația Zosia Victorovna. După ce făcu această comunicare, cetățeanul luă de pe masă o scrumieră pe care scria lozinca pre-revoluționară, bărbate nu-ți supăra nevasta și început să o examineze cu adâncă luarea minte. Trebuie să facem aici o paranteză și să arătăm că nu există pe lume fată care să nu știe, cel puțin cu o săptămână înainte, că îi se va face o declarație. De aceea Zosia Victorovna oftă preocupată oprindu-se în fața oglinzii. Avea alura sportivă pe care o dobândiseră în ultimii ani toate fetele frumoase. După ce verifica acest lucru, se așeză în fața lui Alexandru Ivanovici și se pregăti să-l asculte. Dar Alexandru Ivanovici nu mai zise nimic. Nu cunoștea decât două roluri, acela de funcționar și acela de milionar clandestin. Un al treilea rol nu cunoștea. Ai auzit ultima noutate?" întrebă Zosia. Pobiruhin a fost comprimat." Și la noi au început comprimările, răspunse Coreico, or să zboare mulți, de pildă Lapidus Junior, de altfel și Lapidus Senior e un păcătos. În acest moment Coreico își dădu seama că o ia pe tonul slujbașului sărac și se lăsă cuprins de îngândurare, o îngândurare apăsătoare ca de plumb. Da, da, zise el, trăiești așa în singurătate fără să cunoști plăceri. Ce să cunoști, prinse suflet Zosia. Atașamentul unei femei făcu Coreico cu o force sugrumată. Nemai căpătând niciun sprijin de la Zosia, el își dezvoltă ideea. E deja bătrân, adică nu propriu zis bătrân, dar nu mai e tânăr. Și nu atât că nu mai e tânăr, dar vremea trece, anii se duc, zboară și fuga aceasta a timpului abate asupra lui tot felul de gânduri. Despre căsătorie, de pildă. Greșit s-ar crede despre el că ar fi nu știu cum și nu știu mai cum. Ba, când te gândești bine, nu-i deloc de aruncat. Nu face nimănui niciun rău. Ar trebui să fie compătimit? Are chiar impresia că ar putea fi iubit? Nu e un firfizon ca alții și nu-i place să arunce vorbe în vânt? De ce o anumită fată nu s-ar mărita cu el? După ce își exprimă sentimentele într-o formă atât de spioasă, Alexandru Ivanovici se uită pătrunzător la Zosia. Prezi, într-adevăr că s-ar putea să-l comprime pe Lapidus Junior, întrebă nepoata rebusistului. Și fără a mai aștepta răspunsul, trecut la fondul chestiunii. Înțelege totul perfect de bine. Timpul trece, într-adevăr, îngrozitor de repede. Parcă ieri a avut 19 ani, acum are 20 și peste un an o să aibă 21. Ea n-a crezut niciodată că Alexandru Ivanovici ar fi nu știu cum și nu știu mai cum. Din potrivă, a fost întotdeauna încredințată că e un om de treabă. Mai de treabă decât mulți alții. Și de sigur că merită să-i meargă toate din plin. Dar tocmai acum ea caută ceva, ce anume nu știe nici ea. Într-un cuvânt, în momentul de față, nu poate să se mărite. Și apoi, ce fel de viață ar putea să ducă împreună? Ea, cu căutările ei, el, ca să vorbim cinstit și sincer, cu numai 46 de ruble pe lună. Și apoi, deocamdată, ea încă nu-l iubește, ceea ce sunt celelalte deoparte, este foarte important. Care 46 de ruble? exclamă deodată Alexandre Ivanovici cu o voce de tunet, sculându-se în picioare. Eu am, eu am dar nu mai spuse nimic, se speriase. Începea rolul de milionar și aceasta nu se putea termina decât cu pieirea lui. De se și îndepărtă de ochiul dracului și începu să îngaime că fericirea nu stă în bani. Dar când să intre mai adânc în acest subiect, se auzi de afară un gâfuit. Zosia ieși repede pe coridor. Dădu peste bunicul ei care sta cu pălăria lui mare de pai cu bumburuțe lucind ca cristalele și nu îndrăznea să intre. De mărăciune barba i se desfăcuse ca o mătură. Cum de te-ai întors așa de repede, strigă Zosia, ce s-a întâmplat? Bătrânul își ridică spre ea ochii plini de lacrimi. Speriată, ea îl cuprinse de umerii numai oase și îl trase repede în odaie. Timp de o jumătate de oră, Sinichii zăcu pe cana pe atremurând. După multe rugăminți, bunicul început să povestească. Totul mersese de minune. Ajunsese cu bine la redacția revistei maladioși Acolo șeful secției exerciții mentale îl primise foarte politicos. Mi-a dat mâna Zosenka, suspină bătrânul. Mi-a zis ia loc tovară Șesenițchi și apoi mi-a dat leuga în cap. Mi-a spus că secția lor se desfințează. Le-a venit un nou redactor șef care a declarat că cititorii nu mai au nevoie de exerciții mentale, ci le trebuie zosenca, o secție specială pentru jocul de dame. Și ce o să fie acum? l-am întrebat eu. Nimic, mi-a spus el. Materialul dumitale nu o să intre și asta e tot. Și unde pui că mi-a lăudat șarada cum nici nu pot să-ți închipui? Mi-a spus că sunt niște versuri ca ale lui Pușkin, în special pasajul Partea întâi de vadânciți, pe fundul mării o găsiți și de căutați profund, dați de-a doua tot la fund. Bătrânul rebusist mai tremură îndelung pe canapea plângându-se de presiunea ideologiei sovietice. Iar o dramă exclamă Zosia. Apoi își arboră pălăria și porni spre ușă. Alexandru Ivanovici se luă după ea, deși își dădea seama că n-ar trebui să o facă. Pe stradă, Zosia îl luă pe Coreico la braț. O să fim totuși prieteni, nu-i așa?" Ar fi mai bine dacă te-ai măritat cu mine," mormăi sincer Coreico. În fața gheretelor de răcoritoare se îmbuzeau tineri fără pălării și cu cămăși albe, cu mânecile suflecate până peste coate. Pe rafturi se vedeau sifoanele albastre cu capișane metalice. Și în față așezați pe un suport rotativ cilindri înalți de sticlă plini cu sirop, dând gheretei un aer sclipitor de farmacie. Niște persoane cu fețe triste prăjeau nuci pe cărbuni, atrăgând cu mirosul lor pe cei ieșiți la plimbare. Aș vrea să mă duc la cinematograf, spuse Zosia alintându-se. Aș vrea nuci prăjite curățate și sirop cu sifon. Koreiko ar fi fost gata să facă pentru Zosia orice. Ar fi fost chiar hotărât să rupă puțin cu comportarea lui conspirativă, și să cheltuiască până la vreo 5 ruble pentru un chef. Avea în momentul acela în buzunar, într-o cutie, plată de tablă, în care înainte fusese rățigării caucaz, 10.000 de ruble, în înhârtit de câte 250 de ruble fiecare. Dar chiar dacă ar fi nebunit și s-ar fi hotărât să scoată la lumină una din bagnote, tot nu i-ar fi putut o schimba la niciun cinematograf. Mereu întârzie cu plata salariului spuse el complet disperat, ni se plătește foarte neregulat. Abia rostia aceste cuvinte și, din mulțimea celor ce se plimbau, se desprinse un tânăr cu niște sandale minunate pe piciorul gol și o salută pe Zosia cu brațul în aer. Salut, salut, spuse el. Am două bilete de favoare la cinematograf. Vrei să mergi? Hotărăște-te imediat. Și tânărul cu sandalele superbe dispăru cu Zosia sub firma ștersa a cinematografului, încotroți, sporți, pașii, fost, gvo vadis. În noaptea aceea, funcționarul milionar nu dormi acasă cutreră orașul până în zori, uitându-se cu o privire fixă la pozele din vitrinele fotografilor, unde se vedeau prunci în pierea goală. Apoi scormoni cu picioarele pietrișul din parc și contemplă, cu privirea fixă, prăpastia întunecoasa a portului, unde vapoare invizibile își dădeau unul altuia semnale, unde răsunau fluierăturile milițienilor și se învârtea ochiul roșu al farului. Blestemată țară bombănea Coreico. Țară în care un milionar nu-și poate duce logodnica la cinema. Acum îi se părea că Zosia îi și este logodnică. Spre dimineață, Alexandru Ivanovici, galben de nesom, ajunse la marginea orașului. Pe când trecea pe strada, Vasarapskaya auzit niște sunete de claxon. Uimit se opri. Din deal cobora drept spre el un automobil galben. La volan ședea încovoiat un șofer obosit cu o scurtă de piele. Alături de el moțăia un tânăr lat în umed, ținând a plecat într-o parte capul pe care purta o cască colonială cu găurele. Pe pernele din fund stăteau tolăniți alți doi pasageri. Un pompier în uniformă completă de gală și un bărbat cu o figură de atlet, care purta un chipiu de marinar cu fundul alb. Salutăm pe primul locuitor al Cernomorscului, strigă Ostap, când, duduind ca un tractor, mașina ajunse în dreptul lui Coreico. Băile calde cu apă de mare mai funcționează? iatul orașului e deschis Cernomorscul a fost sau încă nu proclamat Porto Franco Dar Ostap nu primi niciun răspuns Poslevici deschise eșapamentul și antilopa înnecă pe primul locuitor al Cernomorscului într-un nor de fum albăstrui Ei spuse Ostapului Balaganov care se trezise Ședința continuă Adul încoace pe Rockefellerul dumitale clandestin să ți-l dezbrac pe loc Of ce și cu atât prinți și cercetori